ni la La edició de Núvol de fum, programa número 68. Una salutació, soc Jaume Montsant i escolta Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, també per internet o per la TDT.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 Doncs ja tornem a ser amb vosaltres una setmana més aquí al Núvol de Fum, a Ràdio Mollet, disposats a passar una hora, acompanyats de bona música ambient, una mica d'experimental i d'electrònica minimalista. I arrenquem el programa d'aquesta nit amb un projecte canadenc anomenat The Gateless Gate. La seva darrera publicació és un homenatge a la música experimental alemana de principis dels anys 70, d'artistes prou coneguts com Klaus Schultz, Edgar Froes o Kraftwerk. Aquest treball es diu Germania i es va publicar el passat mes de desembre a Badenim Netlabel. Escoltem aquesta peça de The Gateless Gate titulada Rotten Himmel. Que s'isona aquest homenatge que el canadenc Alister Thomson de Gateless Gate fa de la música electrònica alemana dels anys 70. Un treball que trobareu dins del catàleg del net label Batenim. I anem ara a escoltar un disc que ja vam presentar fa algunes setmanes. Es tracta del treball de l'Espanyol De Venue. Editat pel canadenc Net Label Basic Sounds, Forms, que és el títol d'aquest EP, consta de tres talls originals i una remescla a càrrec de l'artista de Techno dub o ambient-dub Overcast Sound. Fa algunes setmanes, com us deia, ja escoltàvem aquest treball de, de Benue i avui eh, el que sona és un altre dels temes d'aquest disc titulat Forms Eh, i precisament el tema que escoltem porta com a nom Underforms Acabem d'escoltar Under Forms, un dels temes que formen part del treball titulat Forms, de De Benue, d'un de... artista madrileny, publicat pel Netlabel de Canadà, Basic Sounds. Al final del programa tornarem a... cap a aquest net label, cap a Basic Sounds, per escoltar el nou llançament, aparegut fa molt poquet, la... justament la setmana passada. Ara, però, escoltem un altre disc que també ja hem presentat anteriorment i es tracta del treball de Philip Suiskowski, titulat Branches. Un disc que consta de tres talls, dels quals n'escoltem l'últim, Drone i Minimalisme des de, com no, Silent Flow. Escoltàvem a Philip Swishkowski des de la referència número 61 de Silent Flow, titulada Brunches i el tercer i últim dels temes que composen aquest disc. I avui és un dia que estem dedicant, bàsicament, a repassar música que ja hem presentat cepta un parell de temes, el primer i l'últim del programa, ja que es tracta de discos que valen molt la pena i que no podem deixar passar. Un altre d'aquests discos és l'extensa recopilació de fins a 27 peces, de paisatgisme sonor, editada per, recentment Palm net label mexicà Mandorla, La setmana passada ja vam escoltar tres talls d'aquesta publicació i avui continuem desgranant-la amb tres peces més. Comencem aquest petit repàs amb la del japonès Takahisa Hirao, titulada Morphing. Ara passen Autumn Soundscapes volum 2 del Netlabel Mandorla i ara escoltem l'aportació del seu comissari Manrico Montero. La peça porta el nom de Autumn Feedback número 7. al que també participa de la recopilació de mandorla és el nord-americà Kim Kascone amb aquest tall curt que agien Music School Així sonava la peça de Kim Cascone, Caging Music School, per aquesta recopilació Autum Soundscapes 2 del net label mexicà Mandorla. Una recopilació molt interessant amb 27 peces de paisatge sonor que podreu descarregar gratuïtament des de la web del Segell. i acabarem el programa d'avui amb una peça llarga tornant, com us deia, al Netlabel Basic Sounds de Canadà, un la última referència d'aquest segell la Signa, un altre bon conegut del programa com és Jason Corder, conegut pel seu projecte Of the Sky. Ell és, doncs l'encarregat d'aquesta nova referència de Basic Sounds, la número 44 i consta doncs això d'una sola peça de 20 minuts de duració. Per la composició d'aquesta peça, Corder ha fet servir guitarres elèctriques, un MOOC MGU, software musical i gravacions de camp. Una peça i un llançament, titulats Stacionari Reis, que escoltem a continuació. Ens quedem, doncs, amb Jason Corder of the Sky. s doncs amb aquesta peça deOf the Sky, el projecte de Jason Corder, la nova referència, la número 44 del netlabel canadenc Basic Sounds, arribem a la fi del programa d'avui, programa número 68 de Núvol de Fum. el que hem tingut avui, on hem recordat algun dels treballs que hem anat presentant durant les darreres setmanes i hem tingut també un parell de novetats com per exemple aquesta última, aquesta nova referència de Basic Sounds. Ja sabeu que la repetició d'aquest mateix programa la, la tindreu aquí mateix a Ràdio Mollet dissabte a mitjanit i si no, doncs que teniu a la vostra disposició tots els podcasts amb informació ampliada i enllaços en el nostre blog, el blog del programa també convidar-vos una setmana més a que us afegiu a la pàgina de Facebook del programa a facebook.com barra Núvol de I sense més que dir-vos de moment, m'acomiado de vosaltres la setmana que ve, Semana Santa, així que tindrem un nou mixtape, una nova sessió de música sense paraula, aquí al Núvol de Fum. Fins la setmana que ve. Thank <laughs> you.